Разом з Євнухом вони наблизились до Северина і зупинились. Упу заговорив, а Євнух загодився перекладати. Це корона законної дочки арабського халіфа, принцеси Хабіджі, зачовгав губками старий Упу. Нашу принцесу викрадено і, напевно, убито, а корона її лишалася в сундочку у мене. Мої китайські воїни – охорона принцеси, «Дивлячись на твоє становище та неправоту твого війська, коронуємо принцесиною короною Наливайку тебе!» Опу підрібетів до Наливайка, а оклонився і поклав йому на голову невеличку, як золота печеричка корону. Наливайку від несподіванки ікнув і запитливо втупився у дитка. «Не пада гетьмане духом, що ти вже не гетьман!» – шурхотів Повстяними вусиками пожовклий старий Ми обираємо тебе своїм гетьманом Царем імператором Царюй над нами Очолюй нас і веди із поганої цієї землі В Піднебесну імперію у Китай У Китаї як прийдемо Ми всім розкажемо Хто ти і що І до нас приєднаються такі ж, як і ми Ми завоюємо з тобою усю Піднебесну І станемо панувати Згоджуйся, цур тобі пек «Згоджуюсь, цур тобі пек!» – засміявся Наливайко і звівся на свої босі ноги. «Їдемо у Китай!» «Слава!» – крикнув звідчаю чи з переляку Євнух. «Слава!» – підхопили упу китайці, таким чином вивчивши ще одне чуже слово. «Слава, цур тобі пек!» – пішло над горбами через Дністер до колишнього Наливайківського війська. Спорхнули з колін танцівниці, ожила музика, Закинувши за горби шиї, забрембали горілиць під хмари верблюди. Сьогодні вони могли бремботіти до Несхочу, бо й ту діжку, що замочувалась перед наметом і в якій холодив голову оливка, верблюди висушили. На її добовому дні лежали тепер, склавши крильця, отоплені гедзі. Почувши пісню верблюдів, кінь Дем'яна, кінь Конашевича, а особливо кобила князя, почали заткувати в степ. Князь і Дем'ян, дивлячись на босого наливайка і на його спаруючими тарелями у руках товариство, на корону на його голові і на верблюдів, на синю з чорнилом пляшечку на білій лаві, на чорних пекла жінок розгубилися до краю і не знали, що його далі – тікати чи залишатися чи хто його що. Та не вдалося ні князові, ні Дем'янові, ні Конашевичу, ні щезнути, ні утекти, бо на Ливайкові відчув, що за наметом хтось стоїть. Він оглянувся і побачив, на запушених конях з пучками будякового пуху у ніздрях і вухах біліли князь Остройський, Дем'ян та спудей Петро Конашевич. Музикантки і танцівниці, вже як хазяйки, помітивши гостей, гидливо від них відвернулися, бо таких дикунів вони ще не бачили. Один, зарослий, волосятиною на всю пику, у страшній волохатій шубі, сидів на кобилі. Другий, запінений пухом від шобіт і потім'я, хапав ротом повітря і хрестився. А третій, третій правда, сидів на конику нічогенький. Хочервонім, як жаркун туші, м'язистий, з маленькими вушками, навиліплені з рудої глини живій голові. Він їв поглядом то одну танцівницю, то другу, і по його, як бите товчене скло в зелених очах, було видно. Мені без вас одненьку. Наливайко, аби не ссувалась, підгогорив на лобі корону, і щось Дем'ян не розчув, сказав Євнухові. Євнух побожно вислухав, розвернув щоки до китайців і переказав Шановні, пан гетьман цар імператор Северин Наливайко зараз буде приймати послів з чужої країни. Поки він це робитиме, ви тим часом ідіть до своїх кантар, гарб і споряджайтеся до Китаю. Після прийому гетьман цар імператор всіх вас покличе знову. Слава, цар Тобіпек! Звереснули китайці і, погодуючи за спинами-піками, поставили перед наливайком на лаву тарелі з наперченим ясом, підливами, глики вина, піали, поклали між тарелями бамбукові палички, оклонилися йому ще раз із цур-тобі-пек, цур-тобі-пек та слава разом з танцівницями і музикантками повалили до шарабанів гарпи-кантар. Лишилися верблюди Верблюди знали, що цей з чорною підковою вусів молодий чоловік – їхній повелитель, і коли нього треба стояти і охороняти. Знаючи це, вони погірдо дивилися згори на чужих, неприємних для них князя Дем'яна і Конашевича, і чекали, коли повелитель накаже на них плювати. Наливайко зняв з голови корону, поставив її на халявий чобіт, на шаблю і пістолі, і, підскакуючи на притемнених будяках, зблискуючи п'ятами, ніби продовжуючи ще негритянський танок, доплигав до брата, князя та спудея і розкинув руки. «От і добре, що ви приїхали, якраз на вечерю. Сходьте і розбирайтесь. Тільки води нема, усю докраплю оці слиногубі з діжки висушили. Та щось придумаємо». А як ні, то миємо грішні длані, – Северин глянув на Дем'яна, – святим вином. «Нема, брате, коли сідати, – скочив з коня Дем'ян. – Де твоє військо? Де ти?» «Я ось, а війська нема. Нема війська, і не буде. Покинуло. Ти, ти, ти розумієш, що кажеш? Чи ти смієшся?» «Їй-богу, що не сміюсь! Скинуло мене військо, і пішло он туди» на той берег. От коли-коли, а тепер я вже нарешті вільний козак. І справді, з того боку Дністра, що під підкручує унизу, до князя Дем'яна Яконашевича докочував з Гомін. Тут, на горі, у таборі, був іще вечір, а там унизу, по той бік ріки, вже наступила ніч. Тут ще не шпорила сорока, і поволеньки, починаючи з ніг, темніли до шиї верблюди. А там на тому боці вже посходили та зайнялися білі серпневі зорі.